Och jag heter Elin. Det här är ett första avsnittet av vår följd om Hjärtat är fullt. Mm. Eh, och tanken är att vi under den här följningen ska prata om ämnen som vi tycker att det pratas för lite om i vardagen. Eh, ämnen som vi känner behov av att prata om och som vi tror att många av er också skulle behöva prata om. så att hjärtat är fullt av det tala vi i munnen och våra hjärtan är till bredden fyllda av saker som vi inte behöver pratas om och vi hoppas förstås att även ni där hemma som sitter och lyssnar att ni ska fortsätta prata om det här både med varandra och också genom att fortsätta samtalet på vår uppfärd med oss och med de orden så så sätter vi igång Dagens ämne är vänskap. Yes! Hur, hur tänker du, Juleba? Varför tycker du att det är viktigt att vi pratar om vänskap? Jag tycker det pratas för lite om det. Jag tycker vänskap är en svår grej. Det är svårt att ha vänskapsrelationer. Det är svårt att få vänner. Och därför tycker jag att vi måste prata om det. Mm. Vad tycker du att det är viktigt? Jag, ja men jag, jag håller med dig. Det jag tycker det är i alla fall svårare än, än folk tycks påskina det här med vänskap. Eh, och svårare blir det ju för att man så sällan pratar om det. Och, och jag tycker inte att det finns utrymme. Eller jag har inte upplevt att det utrymmet finns i, i så många av mina relationer. Att faktiskt analysera och, och diskutera och, och komma med funderingar och... och det finns liksom inget erkännande i samhället om att vänskapsrelationer är krångliga. Nej, precis. Det håller jag med om. Och jag känner mig väldigt ensam om att känna så. Men det tror jag inte jag då är. Nej, och har jag upptäckt känner jag det. att jag inte är. <laughs> För mig <med> årens gång. <laughs> Men jag tycker att det, det kan vara svårt att... Eller jag har ett behov av att vilja så här definiera vänskap. Att sätta sig mig ner med mina vänner och liksom säga nu är vi vänner eller... Nu är vi så här och så här nära vänner. och mm. eh, Det här är jag tillåten att göra i den här vänskapen. Som till exempel ringa någon mitt i natten eller åka på semester med någon eller vad det nu kan vara. Liksom. Eh, det känner jag ett behov av, och det har jag försökt ta upp med några vänner. Och jag känner att de har inte riktigt förstått det eh, behovet. Att det har mm. varit med så här, ja men det är klart att vi är vänner. Då har inte men fått jag ge ett liksom Nej, inte riktigt. Jo, men det är klart önska. att de har sagt så här, ja men det är klart att vi är vänner. Eller så mm. så här. Men för dem har det varit en självklarhet redan från början, men för mig har det varit svårt att, att fatta det eh, när det inte har sagts öppet. Mm. Precis, och, och den andra, du har inte upplevt något hos den andra att definiera? Nej, nej, aldrig. Det, det är aldrig är. något som har tagit upp med mig. Är vi verkligen vänner eller <laughs> Nej. Tror jag inte. Och, och, eller det handlar alltså inte bara om är vi vänner eller inte, utan vilken grad av ja, vänskap eller vi har. Det är det också. Och vad ingår i den graden. Ja, mm. det gör det. Um, ja jag vet inte det är väl också att jag har en historia att inte haft så många vänner och därför är det viktigt för mig att veta vilka mina vänner är och också att vi är nära vänner och jag har svårt att ta saker för givet liksom. att, jag tar inte för givet att jag kan göra vad som helst med vem som helst liksom. nej, utan det. jag vill gärna ha ett godkännande först innan jag gör det just det och jag har kanske svårt att läsa så här sociala signaler mm. nej man ska säga jag Ja, men jag vet ju inte om vi är bra vänner bara för att vi smsar varandra ibland. Nej, alltså, sånt där det, tycker jag är svårt det. att avgöra. Det, och det kan jag hålla med om. Sen, sen känner jag nog inte det behovet att verbalt eh, eh, jag menar så här, komma överens om vilken slags relation man mm. har. Och jag tänker också att det är väldigt flytande. Mm. Men, men absolut att Ja, jag kan verkligen fundera så här på hur, typ hur, mycket, hur mycket kan man be en vän om. Eller så här, just den här specifika vännen, vad kan jag be den personen om? Och, och hur, vilket språk kan jag använda? Mm. Vil, vilka, vilka vänner kramar man? Mm. Eh, vilka, vad, vad använder man för språk när man är smsar ja. till den vännen och den vännen? Men det kan ju vara sådana här saker som definierar en vänskap också. Ja men precis. Eh, och det är därför jag kanske har så svårt att krama främlingar, vilket jag har. Eller folk som jag inte känner så bra. Mm. För att det är en definition för mig för en vänskap. Och när någon kramar mig, då blir jag så här. Oj, vi är jättebra vänner. Fast den menar bara typ så här snäll kram. Typ, ja. Och vi är bara bekanta. Och det irriterar mig att jag inte kan läsa av kramarna som en sorts markör för vår vänskap. Eller hur? Utan då är men det bara något som alla gör liksom. Och därför behöver du prata om Ja, snarare och visa... Eller jag behöver jag... visa och prata. Ja, det är inte det. bara med prat, prata. Men på något sätt. Att det är för mig är det en oerhörd trygghet att få veta att du och jag är vänner. Ah, och vi just. kommer fortsätta vara vänner. Liksom. Det för mig är det en trygghet. Det sant. Jag, tänkte, jag tänkte precis säga att. Eh, jag men att man med allting man gör. markerar eh, vilken mm. nivå. man nu kan mm. kalla det av vänskap. Det handlar om. Alltså att jag, om jag prövar att bjuda hem någon. Mm. Och den säger jag kommer Och det är trevligt mm. så, så indikerar det en nivå av länskap mm. Men det är någon sorts sak, förstått, så ja men om. precis Och samma sak med den här kramen så här, Mina vänner som jag kramar Det är väl inte allmängiltigt Men på något sätt Det indikerar att jag är närmare dem mm. Än vänner jag inte kramar Men som du säger det är, Alla har ju olika, mm. olika Folk kramas hey, <laughs> Men okej okay. ja, Må vara sant men hur, vad tycker vi Det här med här och sånt här Vad tycker du om det? Är det okej okay att kalla någon för bestis Eller jag vet inte Definiera vänner i vänner och nära vänner Närmaste vänner hur? Jag, jag tycker det där är väldigt dubbelt Jag kan bli väldigt provocerad När någon pratar om sin bestis mm. Dels för att Den personen då På något, slags, på något sätt uttalar Ensamrätt över den personen Ehm mm. um, som någon slags partner fast, fast utan romantik. Eh, och, och samtidigt också i relation till mig säger att eftersom det här är min bästis och det är någon slags exklusiv relation så kommer du aldrig bli så nära mig. Mm. Eller jag, jag tycker man sätter upp väldigt mycket hinder för andra människor genom att uttrycka sig så. Mm. Samtidigt som jag också upplever att jag har ett behov att kategorisera vänner som, som nära vänner, inte lika nära vänner. Eller, mm. eller obekanta. Ja men jag tycker om det är någon sån här struktur i hjärnan. Ibland kan jag, och det, jag tycker det är fel egentligen. Men jag ändå, jag märker ju ändå att jag gör det. Att jag kan att de här fem är mina nära vänner. Mm. Och de här fem håller på att bli mina nära. Okej fem låter väldigt mycket nu tycker jag. Men alltså det var bara ett exempel. Jag sitter ändå och gör så med för på något sätt att få den här tryggheten. Igen alltså att jag vet liksom. Jo, ja, men absolut. Och det känner jag igen. Och det gör jag nog jag gjorde det mer före mm. men tänker jag efter så gör jag det fortfarande var det jag inte är jag inte, inte medveten om det Nej, men liksom så här. Och, och det men det här gänget vänner tillhör den här nivån av mm. vänskap i mitt liv mm. det är något slags trygghetsgrej med att att organisera sitt liv. Eller, ja, men eller hur? Att ha det organiserat i hjärnan. om ja, för jag känner jag, jag organiserar det mesta. Så egentligen kanske rör konstigt att inte organiserade ja <laughs> uh, Men samtidigt tänker jag ju på något sätt att, att det vore skönt att slippa göra det. Mm. Att, att faktiskt... Jag tror att många tänker som jag också. och du mm. Men jag tror att många också har lättare för det. Uh, att inte behöva... ha det, Eller inte ha det här bort att kategorisera. Och så här. Och det skulle nog vara skönt att ha en sån person kan jag känna för det blir okay. väldigt mycket tänkande och oroande. Ja. Och det, det, finns, det finns olika anledningar till att man ja. kategoriserar och för att man tycker det är viktigt. Mm. Jag, för mig är jag inte vänner helt självklart. Nej, inte för mig heller. Eh, och då, om man har haft perioder då man inte har haft några vänner eller väldigt få mm. så, så blir det på något sätt väldigt viktigt att, att bekräfta för sig själv att man har vänner. Mm. Så här många vänner har jag i den här mån. Faktiskt. Mm. Mm. Men hur, hur tänker du kring Brukar du bestämma, när du lär känna en person, har du varit med om att, eh, har du någonsin bestämt liksom från början så här nära ska jag komma den här personen eller hur mm. eh, gör man så? Jo men jag kan nog vara så väldigt mycket att jag tänker så här men vi har inte så mycket gemensamt och därför kommer inte vi kunna bli så bra vänner. Inte så att jag bestämt men ändå kan tänka eller liksom utgå från i den relationen att. Ja, men vi är för olika varandra. Det kan också vara sådana saker som att den är för bra för mig. Så alltså, kan jag <laughs> tänka. Eller, ja, jag vet inte. Eller att vi lever så olika liv, etc, etc. Alltså, det finns ju massor. Och, ja. Där jag liksom tänker, ja, men vi kan prata trevligt med varandra. Men det kommer aldrig att ja, man, man går in i relationen. Men ja. Den, Sen kanske jag inte skulle säga det. det eller, liksom, eller jag hoppas ju att jag skulle kunna överraska så det har jag gjort också. Ja. Men ändå, det finns ju en sån tanke i många relationer. Ja. På min sida. Jag tänker att det är synd ja. att man, eller, för jag känner att jag, jag är ju verkligen också det, bestämmer mig lite från början, mm. vad, vad för slags vänskap det kommer att handla om, mm. vilken nivå det kommer lägga, jag tänker att man, man ändå lägger kroppen för sig själv, då, mm. och man har redan bestämt vad man tror om den andra personen. ja. Men det har ju också att göra med någon sorts oförklarig personkemi, tänker jag. Att, att vissa, vän, eller vissa människor känner man ganska snabbt sig bekväm med. Och då blir det ju liksom lättare att kunna eller föreställa hur? sig en framtid. Eller hur? <laughs> ja, men precis. Så, och de här föreställningarna om vad ens svenskap kommer handla om är väl också ofta baserad på fakta. Eller liksom, man känner olika för olika människor. Ja, Helt enkelt. Så är det Och det måste man ju få göra också. Jag, precis. Tänk, jag tänker inte att man ska tvinga sig själv till varje pris att vara Vän, nära vän med alla när det liksom inte nej, nej, det är det ganska dödsfullt liksom, fast samtidigt tycker jag att man, man borde kunna lämna det öppet ja. jag, jag tänker jo, det en vän ja. till mig som som jag alltså, ja, vi var väl halvnära vän liksom. jag kände inte att jag hade satt något stopp för vår mm. relation men det visade sig att den personen hade vi, vi satt och fikade och så helt plötsligt nu minns inte jag vilken kontext det var så säger den här personen ja, men du du och jag, Elin, vi kommer ju aldrig bli så här tajta. Jag gjorde ett litet tecken med handen. Eh. Men gav henne någon orsak till varför? Ja, alltså, mm. Nej, alltså. Nej. Och jag, jag kunde inte förstå vad det skulle vara. Vad det var för hinder. Sen blev ju vi, vi aldrig så här tajta. Nej. Eh, men, men jag förstod aldrig vissa med att uttala det. Nej. Och, nej. Eller ens bestämma sig för det. Nej, det är ju väldigt nödigt. Tycker jag också. Även om jag kan tänka så om man <laughs> Så det är ju väldigt dumt att säga det. En annan sak som rör mm. vänskap som mm. jag tycker att... Som det verkligen pratas för lite om. Det är när vänskap tar slut. Mm. Och i synnerhet då när man bestämmer för att den ska ta slut. Att bli mm. dumpad av en kompis. Mm. För när... När någon blir dumpad av en partner då är det ett himla hallo och, och, och det pratas det om och det är väldigt såklart väldigt synd om när folk går isär och det är väldigt synd om den som blir dumpad. Jag skulle säga att det är värre att bli dumpad av en kompis och det pratar man sällan om. Eller jag vet inte, det kanske inte händer så ofta. Jag har nog aldrig upplevt på det uttalade sättet att någon har sagt till mig att nu kan inte vi vara vänner längre. Mm. Jag har haft något samtal med vänner. Det var liksom, båda, vi hade bråkat så mycket. Oj, vi måste nog prata om den här vänskapen. Och vi var båda oroade för att det inte skulle kunna fortsätta. För att vi hade bråkat så mycket. Liksom. Så det har jag nog upplevt. Men det är ju samma sak med att dumpad kanske. Det är kanske är mer att göra slut. säger Men det är väl också en sak. Vi inte pratar om Nej. att göra slut med vänner. Mm. Men har du upplevt någon gång att du har blivit dumpad av en vän? Ja... Det var det var länge sedan nu. Men, men det, var, det var en vän som... Alltså på något sätt kan man likna den med en parrelation. För att vi som, som jag upplevde att ofta var på den typen bara ett radarpar. Liksom. Och, och vi höll ihop Och det var så självklart. Och sen, sen kom den en annan in i bilden. Och, och jag blev över. Och... vad hände egentligen, jag vet inte vad som hände jag blev utbytt och, och när, jag, när jag ifrågasatte det och, och, och bad om att saker skulle bli som förr så fick jag ett brev där det svart på vitt stod vi är inte vänner längre och därmed den relationen slut men det kändes jobbigt förstår jag Ja, det var fruktansvärt. Det är... Alltså ja, ja nu, som sagt, det var länge sedan. Jag gick i femte klass. Uh. Men nu med lite perspektiv det är det typ det värsta som har hänt mig. Uh. Ja. för det blir ju väldigt personligt. För när det är en kärleksrelation kan det ju handla mycket om att Ja, men jag är inte kär i dig längre. Men jag tycker om det. Så det, är så. det är inte det är jättesvårt att bli dumpad av en partner också. Men, men när mänskap säger nej, men jag tycker inte om dig som person. Eller, Eller ju en sån grej. Liksom. Och det blir ju extra svårt kan föreställa mig. Precis. Även om man som vänner inte kanske kommer överens om det vi två, liksom, på, på det sättet man gör i en, i en romant, en parrelation. Mm. Så, så tycker jag ändå Jag anser att man ändå lovar varandra Någonting när man är vänner Och att, mm. att, att liksom, utgångspunkten är att vänskapen är För evigt mm. Ja, nej men jag Förstår hur du menar Aha. Även om jag vill ha det lite mer Uttalat Gärna skriv för pappa. Nej, <laughs> <Jag tänkte bara>. <laughs> nej <laughs> men det vore enklast för det ja, Att man river papperet mycket i tunor <laughs> Ja, helst inte Helst så skulle vi slippa det Nej, men hörni, ni hör ju att det finns mycket att säga om vänskap. Eh, och jag tror inte vi har Nej. talat klart om det och, och det finns mycket Nej. mer som vi skulle vilja ta upp. Men det finns, kommer fler program och som sagt så får ni gärna fortsätta samtalet med oss. Eh, och med varandra. Eh. Framförallt. Kring köksborden där hemma. Om, om ni vill fortsätta samtalet med oss så gå in på vår hemsida. Eh, hjärtat är fullt, fast utan, utan prickar över. Så hjärtat är fullt.se. Eh, och, och skriv en kommentar så lovar vi att svara. Eh, och det här var allt för oss för den här gången. Eh, vi är snart tillbaka. Hej då! Hej då!